Geçən də cümə gününün xüsusiyyətlərindən danışırdıq, 23-cü xüsusiyyətdə qaldıq, müəllif deyir ki, cümə gününü Allah s.ə. yalnız müsəlman ümməti üçün xüsusiləşdirib və İsrail evladlarını, nəsranləri bundan məhrum edib. Onların birinə altıncı gün, digərinə bazar günü verib bu da səhiyy hədisdə gəlib Abu Hurayrə radiyallahu anhudan Cümə günü ən xeyirli gündür Və bu gün müsəlmanlar sonu xüsusiləşdirilib İnsanların, məhəl-müsəlmanlardan yani digərlərini isə Digərlərini isə məhrum edib Allah Subhanahu ta'ala Yahudlara 6. güncü, de pazar günü verir. <gülüyor> Başka bir hadiste Ahmed bin Hanbel radıyallahu rahmehullah'ın rivayet ettiği hadiste <gülüyor> Yahudiler bir gün gelip peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Essalamu <gülüyor> <gülüyor> aleyküm deyerler. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də deyir. Essalamu aleyk, yəni ölüm olsun sənə. Lam hərfinin salam sözündən çıxartmaqla mənanı dəyiştirirlər. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də deyir: "Və sizə olsun." Yahudilər bundan öncə Musa əleyhissalamın da dediyini dəyiştirmişdilər. Allah Subhanahu Taala Musa əleyhissalam'a dedi ki: "De onlara hittatun desinlər. Biz de onları onlara bağışlayın. Qulu hittatun nağfir lakum xatayakum. Quranda Qəra surəsində ayədir. Bakı onlar nə etdilər? Hittatına bir nun hərfi artırmaqla hintatun dedilər. Hintatun da buğda deməkdir. Qusa əleyhissalamı və onun Rəbbini tələ salmağa başladılar və Allahın qəzəbinə düzar oldular. Həmsinin Allahın ayələrini, Allahın kəlamını bu cür dəyişdirilənin də aqibəti, onların aqibəti kimi olacaq. Məsələn, əşarilər, nətürudilər istəvə kəlməsini ləm hərfi artırmaqla istəvə edirlər. Mənanı dəyişdirirlər. İstəva istiva etmək, yüksəlmək deməkdir. İstəv elə isə zəft etmək, hökmə altına almaq deməkdir. Dərşin üzərinə yüksəlməklə onu zəft etmək arasında böyük fərq var. Bu cür mənanı dəyişirlər. Necə ki, yahudilər dəyişdirdilər. Və Ayşə radiyallahu anhə bunu eşitlikdə Deyir ki, sizə ölüm olsun, görümsizlik Allahın qəzəbinə düzar olasınız, siz bu Allahın etsini salamlayırsınız, ey donuz və memunların qardaşları. Ayşa r. hanım belə deməkdə məqsədi var idi. Məqsəd ondan ibarət idi ki, sizin əvvəlki sizdən əvvəkillər Musa alayhissalam'a hidayət etmədilər. Allahın qəzəbindən düçar oldular. Allah onları donuz və meymuna döndərdi. Və bunu deməklə məqsəd odur ki, sizi də Allah təala o günə sala bilər. Donuz və meymuna döndərə bilər. Məna görə Ayşa onlara radiyallahu anha belə müraciət etdi. Lakin Peyğambar s.a.v dedi ki, ey Ayşe, mən insanlara rəhmət olaraq göndərilmişəm. Mən göndərilməmişəm, kiməsə lənət oxuyum və kitab əhli sizə salam verdikdə siz yalnız və aleykum deyin. Nə salam verir, özü bilər. Və aleykum, yəni həmən verdiyin salamdan da sənə olsun. Ölüm diləyər, nə diləyərsə onun özünə qayıdar. Və bu, bu e, hədisin sonunda deyir ki, Rasulullah s.ə.v. onlar qiyamətə qədər biz müsəlmanlara həsət aparacaqlar. Çünki biz müsəlmanlar cümə günü ilə onlardan tərqləndik. Həmçinin qiblə, kəbəyə tərəfq müsəlmanlar dönməklə onlardan tərqləndik. Ona görə də həsad aparırlar. Və həmsinin amin deməklə amin deməklə onlardan fərqləndik. Onlar amin deməzlər namazlarında. 24-cü Nezə ki, Allah dağla və şəriyyətin içərisindən Peyğəmbər s.a.v-i seçib yeryüzünü Məkkəd olan yerini Kəbə olan yeri xüsusiləşdirib oranı da seçib gecələrdən qədir gecəsini aylardan da Ramazan ayını seçib eləcə də həftənin günlərinin içərisində müsəlmanlar üçün cümə gününü seçib yalnız onlar üçün bu günü xüsusiləşdirib 25-ci müəllif üzüb İzah edir xüsusiyyəti, lakin dəlil gətirmir deyə, yalnız onun dediklərini təkrar edirəm, əsas olmadığı üçün ehtiqat etmirəm. Bir güya gün ruhlar qəbirə, cəsədə qayıdır və s. və s. bərasa xaləmində hadisələr baş verir. Lakin heç birinə dəlil gətirməyin. 26-cı Bu günü Oruz üçün xüsusiləşdirməmək Təkcə cümə gününü Oruz tutmaq qadağandır Peygamber s.v. Tək cümə gününü Oruz tutmaqla xüsusiləşdirməyə qadağan edin Və deyib ki Cümə gününü Oruz tutmaq istəyən Ya ondan əvvəl Ya da ondan sonra Oruz Yəni, ya dördüncü, beşinci gün, ya beşinci, altıncı gün oruz tuta bilərsən. Amma cümə gününü oruz üçün xüsusiləşdirməyi qadağan edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm e, yoldaşının yanına gəlir Cüvəyriyyə Bint-i Hərisin yanına deyir ki, e, dünən oruz tutmuşdun, yoldaşı deyir, yoxdur. Herbət sabah tutacaqsan, Deyir, yox Deyir, anda bu günü də tutma Tutmaq istəyirsənsə Ya 4-5 Ya da 5-6 günləri uğruq tut Nisə oldu? 26-cı 26 xüsusiyyət Müsləlmanların Bir yerə yığışması Allahı yad etməsi günə xasdır görürsəm ki, müsəlmanlar digər günlərdə hər kəs öz işiylə məşğul olur fakin cümə günü Allahın əmrini yerinə yetirib cümə namazına gəlirsə həm xütbəni dinləyir ahirətini yad edir həm də cümədən çıxdıqdan sonra müsəlmanları görməklə yenə Allahı yad edir ahirət yadına düşür və sözsüz ki Hər biriniz bunu hiss edirsiniz. Cüməyə gəldikdə, Cüməni qılıb qurtardıqdan sonra müsəlman qardaşlarınızı gördükdə ürəyiniz necə açılır? Sevinirsiniz. Və sərət gözəl hisslər keçirirsiniz. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bir hədisi ilə bağlıdır ki Allahın sevilənli bəndələri o şəxslərdir ki, onları gördükdə Allah yada düşmür. Sözsüz ki, yolda bir xristiyanı gördükdə və ya bir içi içkili aldı olanı və ya zinəkar qadını gördükdə Allah yada düşmür. O dəqiqə şeytan yada düşmür. Amma mümini gördükdə, icablı qadın gördükdə, saqqallı müsəlman gördükdə, saqqalsız tanıdığın müsəlmanı gördükdə, Bəli, Allah yadıb düşür Sonra məaliyy Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xutbəsi barəsində danışır. Necə xutbə verməsi, xutbədə hansı dualar etməsi barəsində danışır. Deyir ki, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm xutbə verdiyi zaman gözləri qızarar, səsinin uzanar və çox sərt danışardı. Elə bil qoşunun qarşısında durub e, danışan sərkərdə kimi, qoşunu döyükə hazırlayan sərkərdə kimi sərt danışardı. Sözsüz ki, bəzi məsidlərdə müşahidə edirik ki, xütbədə çıxıb hansısa futbol oyununun nəticəsindən danışırlar. Əya, nə bilim, başqa-başqa başqa gülməli misallar gətirirlər. Bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə heç uyğun gəlmir. Xütbə onun üçün deyil ki, cemaəti güldürəsən. Boş-boş şeylər -boş danışmaqla. Bəli, həqiqi hadisələr danışmaqla, kiməsə üç-dördlü söz atmaqla cemaəti güldürmək olar. Yəni cemaət gülə bilər bununla. Nəzə, e elhamdullah. Qardaşımız ərdəmir xütbədə bəzilərinə söz atır. Huzur eləmək olar. Məsələn, yadınızdadır ki, o vahabi söhbəti olanda necə onların o yeni ildə uzun saqqallı olanını misal gətirdi. Belə şeylər eləmək olar, bəli. Onlara alçaq gözlə baxmaq, onlara təhtiramiz, sözlərlə vurmaq, caizdir. Çünki Allahın kafir bəndələridir. Allahın lənətinə gəlmiş insanlardır ki, Allaha nankor olur, Allaha qarşı çıxırlar, onun dinini ələ salınlar. Məyər Allah s.ə.v o nəslanilərə, yahudilərə bunu əmr edib, geçsinlər kitablarını oxsunlar, görsünlər ki, onların kitablarında həqiqət nədən ibarətdir? Həqiqət nədir? Necə ki, Peyğəmbər s.a.v.in yanına bir dəstə yahudi gəlir, deyir ki, ya Resulullah, iki nəfər zina edir. Bunları ne edək? Sən hökmdir. Resulullah s.a.v. deyir ki, sizin kitabda nə yazılıb? Onunla da cəzasını verin. Deyirlər bizim kitabda yazılıb ki, yəni toğratda, zinakar qadın və kişini evdə dustaq kimi saxlayın. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm deyir, gətir görək haradadır gətirib, oxuyur indi də həmən o dövratda həmən ayə var ki, zinakar qadın və kişini taşqalaq edin oxuyur, gəlib o yerə çatanda əlini həmən ayənin üstünə tutur növbətli, sonraki ayəni oxuyur Abdullah ibn-i Salam deyir ki, əlini qaldırır Abdullah ibn Salam yahudi olur, İslamı qəbul etmiş yahudi və bilir ki Onların kitabında həmən ayə var Taşqalaq ayəsi Bir qaldır əlini Qaldırır Görürlər ki Taşqalaq ayəsidir Zinəkar qadın və kişini taşqalaq edin Və həmən o zina etmişləri taşqalaq edirlər Allah s.ə. dəfələrlə Quran-ı kərimdə deyir ki Siz müsəlmanlar O qədər Veya çıxsınız O qədər əhəmlisiniz ki Onların da İslamı gəlməsini istəyirsiniz Halbuki onlara nə qədər kitablar gəldi, nə qədər peyqəmbərlər göndərildi, bir qismini öldürdülər, diğer qismini yalancı saydılar və kitablarını da tahrif etdilər, dəyişdirdilər. Ona hə görə çalışmayın ki, kimisə gücünən İslam'a da artasız, İslam'a cəlb edəsiləsiniz. İslamda olan həqiqəti çatdırın, qəbul edən etsin, etməyən də özü bilər, Allahın qabağında özü zavab verəcək. Nəzər ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yahudiləri dəvət edir İslam'a. Görün onlar necə cavab verir. Deyirlər ki, sən çatdırdın. Fikirlə? Bəli, sən çatdırdın. Onun da vəzifəsi nə idi? Çatdırmaq. Özümüz bilərik, qəbul edərlər yoxsa yox. Bud-budurlar, bu, bu də inatçarlıq olmaq, o inatkar olmaq olar. Ona görə Fatihə surəsinin sonunda Qayril-Məqdubi Aleyhim onlara aiddir. Onların yoluna salmasan Allah bizi. biri bilə-bilə həqiqətə əməl etməyənlər. Lakin xristiyanlarla onların arasında fərd var. Xristiyanlar bilməyir, bilmək istəmir, lakin biləndə qəbul edirlər. Və fikir versəniz görərsiniz ki dünyada nə qədər xristiyanlar İslamı qəbul edir. Ancaq fikir versəniz görərsiniz ki nə qədər də az yahudi ya da ateist, sağçı və rəs və sairə İslamı qəbul edir. Bunu da Ərəf surəsini oxusanız, sonuncu ayələri 150-dən o tərəfə <coughs> üçristir. Maida surəsini oxusanız, Maida surəsində ortalarında da görərsiz ki, Allah Subhanahu taala o ayədə buyurur ki, müsəlmanlara qarşı ən şiddətli ədavətdə nifrətdə ən şiddətli olan müşriklərin və yahudilərin olduğunu görərsən. Onlara ən yaxın olanlar isə xristiyanlardır. Nəsrainlər. Onlara Allahın ayələri oxunduqda onlar deyirlər ki, biz bu ayələr haqqında əvvəl xəbərsiz idik, qafil idik. İndi isə Allaha iman gətiririk. Və məqsədim budur ki, Allah Subhanahu taala İslam ümmətinin bütün ümmətlər içərisində ən xeyirli ümmət etdi. Və bu neməti öhlənə qədər özünüzdə saxlamağa çalışın. Çalışın ki Allah Subhanahu taala sizi zalətə salmasın. Sözsüz ki siz istəməyincə. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm daima hutbənin əvvəlində Allah'ı həm sana etməklə, Allah'ın kitabının ən haq, ən xeyirli kitab olduğunu qeyd etməklə, öz yolunun, yəni Peygamber s.ə.v.in yolunun ən düz yol olduğunu qeyd etməklə xütbəni başlayardı. Sonra beyan edərdi ki, bundan başqa bu yola, bu sünnəyə olunan əlavələr bidət hesab olunur və hər bir bidət də zəlalətə aparır və hər bir zəlalət də zəhənnə moduna aparır fikir verin, şeytan birdən-birə gəlib sənə deməz ki at özünü zəhənnə heç kəs buna razı olmaz lakin yavaş-yavaş 4 rəkətli namazdır gəlib deyir ki, niyə 4 qılırsan bir ala artıq qıl, 6 rəkət bununla səni bidətə yol verirsən o bidətlə də səni azdırır o azdırmaqla səni zəhənnəm aparır Yavaş yavaş. Ona görə şeytanın adımlarına uymaq olmaz. Həmçinin Peyğəmbar s.ə.v xütbə zamanı sahabələrə dinin əhkəmlarını öyrədərdi. Dindən qırağa başqa bir hadisə, başqa bir söhbət etməzdi. Xütbə yalnız dini söhbətlər üçündür. Həmçinin Xütbə zamanı kimin səhb etdiyini gördükdə onu düzəldərdir. Yərdən bir qardaşlar ehtiraz edir ki, bəzi qardaşlar, nəyə görə qamət xütbə zamanı kimyəsə e, zamicəniyədir ki, bunu belə etmək, onu belə et. Bu düzgündür, xütbə zamanı belə etmək olmaz. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə edib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görür ki, bir nəfər gəldi, məscid namazını qılmayıb oturdu. Xutbəni saxlayır, bir qaf kirəkət məsid namazı. Vəsayərə vəsayər danışan görəndə deyərdi ki, danışma. Başqa işdə məşğul olanda deyə, başqa işdə məşğul olana deyərdi ki, xutbəyə qulaq as. Başqa işlə məşğul olma. Həmçinin hər bir xutbə verənin də borcudur ki, xutbəyə dinləyənlər ya xutbəni dinləsinlər, ya da o, ya da heç o xutbəni dinləməyə gəlməsinlər. Başqalarına mane olacaqlarsa, pezə xutbanı dinləməyə gəlməsinlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin minberi əvvəl çötüy olub. Sonradan səhabələr onun üçün 3 üç plaçandan ibarət minbər düzəldirlər. Bu xutbanı həman minbərin üzərində verir. E bilirsiniz? Və bilirsiniz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Kötüyü ah çəkir ki, Peygamber s. s. onu tərk etdi və bəzi rəvayətlərdə deyir ki, hətta ağlayır Peygamber s. s. gəlib kötüyü qucaqlayır indi kimsə etsəkdir belə bir şey, deyərdilər ki, bu dəlidir Peygamber s. s. deyir qucaqlayır və onun səsi kəsilir bu Peygamber s. S. S. s. olan möcüzədir Buna hətta səhabələr deyilir. Səhabələr üçün də bu, kəramətdir. Ki, onlar eşidir. Peyğəmbər s.ə.v həmsinin xütubə zamanı çox vaxt işarə barmağını yuxarı qaldırar və deyərdir ki, Allahım şahib ol. Və yaxud tək Allahın andı olsun. Və s. və s. bu cür işarə eləyir. Bu işarə ona davalət ki, Allah yüksəkdədir. Allah ucadır. Allah insanlar arasında murdar yerdə, hər yerdə ola bilməz. Hər yerdə Allahın elmidir. Allahın elmi hər yerdədir. Hər şeyi görür, bilir, işidir. Bakın, zatı ilə Allah bu murdar məhlukatın yanında ola bilməz. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v xütbə verdikdə xütbəni iki hissədən ibarət edərdi və o iki xütbə arasında bir az oturuq dincələrdir. Xütbədən nə əvvəl, nə də sonra sünnə namazı qılmazdır. Xütbəyə məxsus, e, yəni cüməyə məxsus, sünnə namazı qılmazdır. Yalnız və yalnız iki rəkət məscidə daxil olduqda məscid namazı və cümədən sonra iki və ya dörd Məsciddə qılarsa dörd, evdə qılarsa iki rəkət sünnə namazı qılardır. Lakin bu sünnə ilə bəzilərinin qıldığı sünnə arasında fərq var. Kimlər ki, cümə namazını zöhr namazına rüqayt edir? Onlar deyir ki, necə ki, zöhrdən əvvəl və sonra sünnə qılınır, eləcə də cümədən əvvəl və sonra sünnə qılınmalıdır. Lakin cümə ilə zöhrün arasında fərq var Əvvəla cümə namazı səhsli namazdır Zöhr isə səhsiz İkincisi, cümə namazı iki rəkatdan ibarətdir Zöhr namazı isə 4 rəkatdan Üçüncüsü, cümə namazına gəldikdə qüsl olunur, qüsl edilir Zöhr namazı üçün qüsl lazım deyil Və dördüncüsü, cümə namazında xütbə olur Zöhr namazında isə olunur və bunun harası diyas oldu diyas o şey olunur ki onda oxşarlıq olsun bu bu boyda fərqlərlə diyas etmək düzgün deyil və sünnədə gəlməyim ki Peyğambər Sələm zöhr namazının sünnələrini cümədən əvvəl və sonra qılsın elə bir çox şey, sünnədə varid olmayıq cümə namazı da həmsinin bayram namazını oxşadığı üçün demək olar ki ondan əvvəl sünnə namazı yoxdur Həmçinin ondan sonra da ona məxsus sünnə namazı yoxdur. Yalnız Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hərdən məsciddə, hərdən evdə qıldığı üçün biz də hərdən məsciddə 4 və ya evdə 2 bəka sünnə namazı qıla bilərik. Vesayət İbn Kayyim vesayət sonradan dinə əlavələrdən danışır. Deyir ki, bu həmçinin müzdəlifəyə getdikdə, şeytana daşadıq, da təvaq etdikdə kusuf namazına durduqda, istiska namazını qıldıqda gusül etməyə bənzidir. Bu şeylər üçün də gusül etməyi vacib görənlər var, lakin bu da zəif rəylərdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və nə müzdəlifəyə gedəndə, nə kusuf, nə istiska namazları üçün, nə təvaf edəndə, nə daş atdıqda gusül qüsuf etməyib. Xüsusüz də bunları etməyiblar. Hətta dəstəmasız da də bunları etməyiblar namazlardan başqa. Bayram namazları da cümə namazına oxşuyur. İki rəkətdən ibarətdir. Lakin fərqi ondadır ki, bayram namazlarında artıq təkbir edilir. Birinci rəkətdə yedi, ikinci rəkətdə 5 təkbir olunur. Və bayram namazlarından nə əvvəl, nə də sonra reqamdar sallallahu aleyhi və səlləb namaz qılmayır. Eməli, Həmçinin kimlər ki, cümə namazından əvvəl dörd rəkat namaz qılmağı caiz görür, dəlil gətirirlər, hədisdir, İbn-i Məziyə ravayət edib, Peyğəmbər s.ə.q. dörd rəkat ardıcıl sünnə namazı qılıb cümə namazından əvvəl. Lakin baxın, görün bu hədisin sənədində nə qədər zəif şeylər var. Birincisi hədisdə olan dəqiq Ya İbnül Ravi mudellistdir. Mudelliz özündən əvvəl e, rəvayət etdiyi ravidən an qoşması ilə hədisi rəvayət edərsə, bu hədis ondan qəbul olum, yəni desə ki, an fulan, fulan kəsdən eşitdim. Bu hədis ondan qəbul olmadı. Çünki müdəllisdir. Lakin desək ki, filan mənə xəbər verdi, filan mənə bu hədisi danışdı, o zaman hədis ondan qəbul olmadı. Bu hədis termininə görədir. Hədis elmində buna an əni-əni deyilir. Müdəllisdə Bəqiye ibn-i Valid bu hədisi aynı deməklə rəvaid edir. Bu bir. İkincisi Mubəşşir ibn-i Əbid. İkincisi başqa rəvidir əmən sənəddə olan ravidir bu da onun da hədisi e, buna münkar deyilir yəni hədisi inkar olunan ravi bu ikinci zəiflik üçüncüsü Həccəc ibnə artad bu ravi də zəif ravidir dördüncü də Atiyyət-ül-Avfi <coughs> bu da zəif ravidir dörd dənə zəif ravi ilə rəvayt olunan hədisi qəbul edib ona əməl etmək Necə ola bilər? O əməl necə qəbul ola bilər? Sonra müəllif bayram namazına yəni bu namazın ardı bayram namazından danışır. Çünki cümlə də elə bayramdan hesab olunur. Bayram namazlarını bilirsiniz, iki bayram var İslamda. Bayram namazlarının birincisi Qurban bayramıdır. Buna da Bəqərə surəsi 203-cü ayə dəvalət edir. Bəqərə surəsi 203-cü ayədə Qurban bayramının olduğuna işarə var. Açıq aydın. Və bir də oruzluq fitr bayramı. Bu da Bəqərə surəsi 155-ci ayə. Başqa İslamda olan bayramlar üçün dəlil olmayınca o bayramı keçirmək olmaz. Lakin hər hansı bir dövlət, hər hansı bir ictimaiyyət, hər hansı bir bayramı kesirirsə, onların bayramına da, da zid dərəkət eləmək olmaz. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zamanında da bəzi İslam'a zidd olan bayramlar olub, lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin onlara toxunmayın. Deyil ki, bu onların bayramı da özləriblər. Siz onların Bayramına şərik olmaya Məsələn, ateşbərəslər O da itaət edir, od qalayır Bayram keçirir Sən ona qarşı Artıq hərəkət etmə Yəni, yaşadığın yerdə Onların başını kəsməyə ki Bayram deyidir, özü bilər Sən onların bayramına şərik olma Xristiyanlardır Pasqa bayramı edir Geçsin, özü bilər Sən onların bayramına şərik olma Onların bayramına qəlbinlə nifrət et. Lakin, əlinlə gedib hər hansı bir mümkəri paradan qaldırmaq üçün, əlinlə, buna yalnız hakimin ixtiyarı çatır. Hakim dözü bilər, istəyər o bayrama mani olar, istəyər olmaz. Sənin müsəlman kimi borcun odur ki, qəlbinlə yalnız onların o bayramına Allahın əmrinə görə nifrət edəsən. Və salam. sonra bayram namazına Peyğəmbər s.ə.v ən gözəl geyimini yeynərdir bayram namazlarına da cümə daxil olmaqla ən gözəl geyimlərinizi yeyin gəlin ki his, e, müsəlman kimi nümunə olasınız həmsinin bayram namazlarına qadağan nəinki bayram namazlarına ümumiyyətlə namazlara qadağan olunmuş geyim geyib getmək olmaz qadağan olunmuş geyimlərdən insan şəkli heyvan şəkli olan geyimlər qadağan olunmuş geyimlərdən qəsbkarlıqla əldə olunmuş geyimlər ya uğurlamısan ya kimi, kimin səhlindən zülm edib almışsan və s. bu zür geyimlər geyinib gəlmək həmsinin qırmızı geyim qibni qeyyim Əvvəlki dəstələrdə demişdim ki qırmızı geyimin əlihinədir və hər iki hədisi cəm edib ki Peyğəmbər s.ə.ləm bir rəvayətdə qırmızı geyini qadağan edib bu da Buxarı Müslimdə gəlib bir rəvayətdə də gəlib ki özü qırmızı geyim geyib namaza gəlib hakin İbn-i Qeym izah edir ki o qırmızı geyimin üzərində xəflər olub xalis qırmızı altarı geyinməyi Peyğəmbər s.ə.ləm qadağan edib Bu fəsildə isə görünhəsə ədisi gətirir. Deyir ki, Rasulullah s.a.v Bunu da muslim rəvaid edib. Həmsinin nəfshəyə rəvaid edib bu ədisi. Sonra bayram namazlarına, e, fitr bayramına gəldikdə xurma, bir az xurma yiyib gələrdi. Qurban bayramına gəldikdə isə qayıtdıqdan sonra yeyərdi. Yalnızda saxlayım. Orucluq bayrama gələndə yeyib gələrdi. Qurban bayramında isə namazdan sonra gedib yeyərdi. Hikməti nədir? Hikməti ondadır ki, səhər yeyib getməsi ilə göstərir ki, həmən gün oruç tutmaq olmaz. Qurbanlıqda isə namazdan sonra gəlib yeməklə göstərir ki, qurban kəsin və o kəsdiyinizdən də yeyin, bayram keçirin. Bayram edin. Hikməti bundan ibarətdir. <coughs> həmişə Peyğəmbər sallallahu zamanında bu qədər çox ağac, ev, divar və səri olmadığı üçün Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm özünlə özü ilə həmişə ağac götürərdi. Namaz qıldıqda o ağacı önünə yerə sanzardır ki, sütrə olsun. Sütrənin də hündürlüyü mini heyvanın üzərində olan oturacağın arxasının hündürlüyü boydadır. Ondan az sütrə olmaz. Xətlə bağlı olan hədis isə zəifdir. Xət çəkib onu sütrə hesab eləmək və hədis zəifdir. bayram namazlarını bayram namazlarını Peyğəmbər s.ə.v Azan və iqaməsiz qılardı. Bunu da yadınızda saxlayın. Və bayram namazlarında əvvəl namazı qılardı, sonra xütbəni verərdi. Və bununla da o rüxsət verirdi ki, xütbəyə qulaq asmaq istəməyənlər gedə bilərlər. Vazib deyil, xütbəyə qulaq asınlar. Lakin, Mərvan ibn-i Həkəm Əməvilərin Padişahı nə qədər kabin və sahibə qırdıran Mərvan ibn-i Həkəm nə etdi? Əmr etdi ki, Əvvəl xütfi olsun, sonra namazdır. Kabinlər, sahabələr inkar etdilər, dedilər, bu Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsi nəziddir. Nəyə görə belə edirsən? Dedi ki, samad namazdan sonra dağılıb gedir, xütbəyə qulaq asmır. Yəni, mənə heç kəs qulaq asmır. Ona görə belə etdi. Sözsüz ki, bunun etdiyi əməl, sünnəyə, icmayə, Peyqamber s.a.v. dediklərinə ziddir. Belə etmək olmaz. Nə olur, olsun istəyir, o namazdan sonra hamı dağılıb getdin. getsin, iki nəfər oturub sənə qulaq assın, yenə sən xütbəni e, namazdan sonra verməlisən. Peygamber sallallahu əleyhi sünnəsinə uyğundur. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm şuna bayram namazlarında çox vaxt Qaf surəsini, Temar surəsini, Aləs surəsini, Qashiya surəsini oxuyardı. Bu surələr ki, qiyamətlə, axirətlə, əzab vəziyyətlə, cəza ilə bağlı olan surələrdir. Onunla vəz ifadə edərdi, mövzə verərdi. Şey sahabelər axirəti yadlarına salsınlar. Şükür edirəm, baxmayaraq ki bayramdır, hamı sevinməlidir, lakin sevincin dərəcə həddi o qədər olmamalıdır ki, axirəti unudasan. Allaha unudasan. Sevinmək olar. Onun da həddi var və kədərlənmək də olar, ağlamaq da olar ölen adam üçün, onun da həddi var. Həddindən həddini keçəndə günah qazanmış olursan. Nəçin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edir üzdürməyi, satılmağı, paltar zırmağı, səsi uzaltmaqla ağlamağı. Bunu qadağa edib Rəsulullah sallallahu Sonra Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm namazı qılıb qurtardıqdan sonra mövzə etdikdə sədaqə verməyi, xüsusən bayramda. Sədaqə verməyi sahabelərə tövsiyə edər. Nə üçün Allah bilir? Lakin sözsüz ki, sədəqə verməyin özü necə ki od, e, su odu söndürür, sədəqə də günahları elə silir. Və salı üçün, imkanınız olan az da olsa, bir xurma da belə olsa sədəqə verin. Sonra Peyğəmbər s.ə.v bayram namazına gəldikdə bir yolla kələr Başqa yolu ilə qaydardı İbn-i Qeym Allah deyir ki Bunun bir neçə cür izahı var Bir neçə cür bunu izah edirlər Bəzilər deyir ki Hər iki yolda olanlara salam vermək üçün edərdi Bəzilər deyir Hər iki yolla getməklə Bu xeyr bərəkədə nail olardı Bəzilər deyir, deyir ki hər iki yolda olanların ehtiyacını ödəmək üçün belə edərdi. Bəzilər deyir, İslamın o bayram əlamətini hamıya göstərmək üçün belə edərdi. Bəzilər deyir ki, münafiqlərə, yəni münafiqləri yandırmaq üçün, kafirlərə göstərmək üçün ki, müsəlmanların bugün bayramıdır, belə edərdi. Və bəzilər də deyir ki, bir çox yerləri seyr etmək, görmək üçün belə edərdir. İbn-i isə deyir, bunların hamısını əhatə edir. Yəni Peyqamber s.ə.v bunların hamısı üçün bunu edə bilərdi. Birini deyib, digərini inkar eləmək olmaz. Hamısı. Salam vermək üçün də xeyir, bərəkət və s. Peyqamber s.ə.v bayram namazına qədər dua edərdi. Bu duanı yəqin ki, hamınız əzbər bilirsiniz. Sözsüz ki, o kəslər ki, o duanı edir. O duanı etməyənlər, bu duadan qafil olanlar elə bir sadə duanı əzbər bilmirlər. Allah aqbər, Allah aqbər. Lə ilə illə Allah. Allah aqbər, Allah aqbər. Lə ilə illə Allah, Allah aqbər. Allah aqbər biz dedik. Necədir? Allahu ekber, Allahu ekber, La Sonra Rabbi ibn Niqay kusuf namazından danışır. Kusuf namazı da lüğəti mənada ayin tutulmasına xüsuf, günəşin tutulmasına xüsuf deyilir. Lakin, şəriyyət baxanından hər ikisindən xüsuf da demək olar, xüsuf da. Heç bir fərqi yoxdur. Və bu namazlar nə zaman qılınır və necə qılınır? Günəş və ayin üzü tutulduqda bu namazlar qılınır və günəşin üzü və ayin üzü tutulduğu andan ta açılana qədər bu namaz uza bilir. Peyğəmbər s.ə.v.ləm varib olub ki, 2 rəkətli namazı 4 rüku və 4 səzdə ilə qırıb. qılıb. Yəni, hər rəkətdə 2 dəfə rüku edib. Üzdür, bəzi qələtlər də gətli bir nəqəyim ki, 3 rüku etdiyi də var, 4 rüku etdiyi də var. Yəqin ki, bunlar namazın uzatması ilə dava qədardır. Namaz uzun olsun deyə bu qədər artıq rüku edib. Və nə üçün Günəşin və ya ayın üzü açılana qədər o namazı davam edir Ona görə ki, Peyğambar s.ə.v deyir Günəşin və ya ayın üzü tutulduqda namaz qılan Çünki bu Allahın qəzəblənməsinin əlamətidir Və günəşin və ayın üzünün açılana qədər namazı qılmaq, Allahdan bağışlanma istəmək dəlildir ki Nə zaman günəş və ayın üzü açıldı, Allahın qəzəbi də onunla gedir Söz-süz ki, müsəlmanlarsın. Şafirə bununla aidiyyəti yoxdur. Bu dünyada da Allah onları cəzalandırmasa və onları mütləq cəzalandıracaq. Sonra Peyğəmbər s.ə.v-in istisqa namazından danışır. İbn-i Qeyy. İstisqa namazını bir neçə halda edib hətta namaz qılmadan da ispisqa yani dua edib Allahdan yağış nazil etməsini istəyir. Bir neçə aldı minbarın üzərində olanda, yerdə olanda, oturan vəziyyətdə, uzanan vəziyyətdə və sairə-vəsairə. Bu onu göstərir ki, yağışın nazir olmasını Allahdan istəmək üçün vacib deyil ki, namaz qılasan, vacib deyil ki, ayaq üstə olasan mütləq hər hansı bir vəziyyətdə olasan istənilən vəziyyətdə Allahdan onu istəyə bilərsən, lakin sözsüz ki ən əfzəli odur ki namaz qulasan və Allahdan yağış nazir etməsini istəyəsən həmsinin yağış nazir etməsini istəmək üçün yığılan cəmatı da moizə edəsən xatırladasan ki bu Allahın neymətidir ola bilər ki sən dua edəsən o da Allah'tan Allah da Allah yağış nazir etsin Hətta ki Peyğəmbər sallallahu dua etdi. O dəqiqə Allah Subhanahu Taala yağış və bir həftə bu davam etdi. Bu da bir möcüzə idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xass olan möcüzələr. Həminin yağış yağanda olan dualar. Allahumə sayyiban nafi. Allahım bu bu yağışı bizim xeyrimiz üçün et. Əksinə olan Bizim ziyanımıza etmə, dağlara də, dənələrə sal və s. və s. dualar var. Bu duaları bilməyiniz vacib deyil. Hətin yaxşı bir ki biləsiniz. Sonra Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm səfərdə okan necə namaz qılardı? Səfərdə olan müddət nə qədərdir? Məsafə nə qədərdir? bəziləri səhv salır. Elə verir ki, səfər namazı ahiri ayrı bir ayrıza bir namazdır. Əl-əxir elədir. Səfər namazı ilə evdə qıldığın namazlardır. Lakin ona görə səfər namazı adlanıb ki, o namazları qısaldıb və birləşdirməklə qılmağı Allah və Rəsulu sənə ruxsat verir. Buna görə də səfər namazı adlanır. Səfərdə də Həman qılınan namazlar necə qılınır? Höcətli Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem nə zaman səfərə çıxıb? Hicrət etdikdə, Həc etdikdə, Ömrə etdikdə və ən çox cihad etdikdə, Allah yolunda, Allahın kəlamına uca olsun deyə cihad etmək üçün səfərə çıxıb. Bu 4 səfərdən başqa Rasulullah sallallahu alayhi ve sellemin səfəri olmayıb. Bəli, o zamanlarda da hardasa ağac olub, bu ağacdan qılıncasıblar. Hardasa mütlər olub, o mütlərə tapınıblar. O mütlərdən şəfa istəyirlər. Lakin onlar üçün Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem səfərə çıxmayıb. Həmçinin indi də onlara oxşayanlar üçün səfərə çıxmaq qadağandır və sünnəyə ziddir Rasulullah s.a.v səfərə çıxdığı zaman hicrət etdikdə zövcələrindən heç, heç birini götürməyir həccə etdikdə bütün zövcələrini götürür cihada getdikdə isə onların arasında hüç çatıb hansına o hüç düşərmiş onun özü ilə cihada səfərə apararmış və səhərə çıxanlar üçün və ya səhərə göndərdiklərinə daimə tövsiyə edərmiş ki tək səhərə çıxmasınlar ağzı 3 nəfər olsunlar və aralarında da bir axsaqqal yəni yaşlı təcrübəsi, təcrübəsi olanı başçı seçsinlər ki onun dediklərinə qulaq atsınlar minin miniyə mindikdə istənlə minin istəb istə Dəvə, atı olsun istəyib, maşın istəyib, təyyara istəyib, gəmi istənilə minəyə mindikdə Peyğəmbər səv bu duasını etmək vacibdir. Vacibdir ki, o səfər sənin üçün əminəm Allah keçsin. Qısal olaraq deyə bilərsən, Bismillah, Elhamdülillah, El-Ləzi səxarə minə həzə və məkunnə ləhumu qirinim və inə ilə Rabbinə limonqalibun. Lakin uzun dua var ki, onu deyə də bilərsən, yazıb oxuya də bilərsən. Burada Peyğambar s.ə.v demək istəyir ki, Allahın adı ilə səfərə çıxıram, həm də olsun o Rəbbimə ki, bu mini mənim üçün hazırlayıb bundan əvvəl verə bir miniyi mənim üçün yox idi. Peyğambar s.ə.vdən heç bir rəvayətdə gəlməyib ki, dörd rəkətli namazları səfərdə tam qılsın, daima qısa qılıb iki rəkat edir və ıı, səfərdə müddəti səfərə müddəti olmağını deyənlər də bəzi hədislərə əsaslanır ki bu hədisləri həm İbn Qeyn Rahiməhullah həm İbn Teymiyyə İbn Hüseymin dəlillərə əsaslanaraq inkar edirlər səfər üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur Nə zamanda, nə də məkanda. O yer ki, sən səhər adına gedirsən, o sənin üçün səhər sayılır və yaşadığın yerdə sənin səhərə getdiyini fikirləşirlərsə, o sənin üçün səhər sayılır. Məsələn, bubaya getdikdə, hamı bilir ki, səhərə gedib, uzaq bir yerə. Bakın, su müqayda getdikdə, hamı elə bilir ki, elə, yaxın bir yerə gedib, indi qaydacaq. Bu, səfər sayılmır. Həmçinin, Peygamber s.ə.v-in hərdən 4, hərdən 5, hərdən 15, hərdən 7, hərdən də 19 gün qəsir etməsi, namazı qısaltması, dəlildir ki, səfər, məyyən günlə yox, bu, çətinliklə, səfərdə olan əzabəziyyətlə bağlıdır. Səfər özü əzabəziyyət deməkdir. Çətinlik deməkdir. Fəybin Teymiyyə Rəhimən Allah da dəlil gətirdi ki sahabələr nahəvəndə olduqda 6 ay səfər namazı qıldır sahabələr bilmirdi 4 gündən artıq qılmaq olmaz lakin bununla bərabər bununla belə e, sahabələr 6 ay səfər namazı qıldılar bəziləri deyir ki bu qorxu ilə alaqədəri idi düşmən qorxusu ilə Lakin İbni Qeym bunu da rədd edir ki, qorxunun bura heç bir dəxli yoxdur. Qorxuya görə səfərdə namazlar qısalmayıb, qəsirə ummayıb. Peyğəmbər s.ə.v o qədər səfərlərə gedib, o qədər yerlərdə onu qısaldır ki, məhəri hamısını qorxu üçün edib, qorxuya görə olsaydı, digər səfərlərində Peyğəmbər s.ə.v namazları qısaltmazdı. O ki, qaldı bəzi sahabələrdən səfərdə namazın tam qılınmasına bunu da sahabələrin izması inkar edib. Məsələn, Osman, radiyallahu anh, minada 4 rekat qılır namazı. Sahabələr inkar edib ki, dörd niyə qılırsan? Rasulullah s.a.v, Abubəkir, Ömer amısı iki qılıb. Lakin Osman müəyyən səbəbə görə dörd qılıb. İbn-i bütün səbəbləri və bütün səbəblərə də başqa-başqa Peyqəmbər s.ə.v. hədislər gətirir ki, bu səbəb deyil. İndi fikir verir. Osman radiyallahu anh cəmaatla cə dörd fəkat namaz qılır. Səhabələr baxmayaraq ki, ona inkar edir. Lakin hakim, rəhbər olduğuna görə ona itaət edib 4 qılırlar. Hətta Abdullah ibn-i Məsud anh gəlir, dedikir, Sonra namazı tək qılır. Buna baxmayaraq yenə o da dört qılır. Deyirlər ki, bəs sən niyə belə etdin? Axı bu namazda biz imama tabi olduk 4 qıldın. Sən niyə dört qıldın? Sən axı heç kezə tabi dedin. Ayrı qılırdın. Fikir verin. El xilafu şər İxtilaf etmək özü də şərdir. İxtilaf eləmək olmaz. Hamı bayram namazını bəli bilirik ki bayram namazı bu gün. Fəkin hamı sabah qılır əssalam. Qoşul o cəmaata sabah qalın. Bu gün özün üçün bayram kimi keçir. İçinə istəyir sənəyid. Namazı bayram namazına. Sabah cəmaat kimi cəmaatla bircə qalın. etmək olmaz. Sonra İbn-i Qeym, rəhiməllə, rəhiməllə, <coughs> vaxt <coughs> soxqalı. Nəbi rəhimehullah. E, duha namazı barəsində danışır. Bilirsiniz ki, duha namazı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qılıb. Façın daimi yox. Bəziləri eləsən nedir ki, hər gün duha namazını qılsan saval qazanarsan. Bakı bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə zidddir. Rasulullah sallallahu bunu hərdən edir. Hətta baxmayaraq ki, səfərdə yalnız süf namazının sünnəsini və vitri qılarmış. Lakin Məkkənin fətfində, səfərdə olduğu zaman, bu mühəninin evində 8 rəkətdən ibarət duha namazı qılıb. Göstərmək üçün ki, bu namazı qılmaq yaxşıdır. Namazı qılmaqla savab əldə etmirlər. Lakin daima qılmayıb ki, Bu namazın vacib olmasını, olmamasını göstərsindir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-dən 2 rəkat, 4, 6 və 8 rəkat duha namazı qılmağı sabit olub. Bəzi alimlər isə deyir, duha namazını qılmaqda heç bir məhdudiyyət yoxdur. İstədiyin qədər qıla bilərsən. Onların dediklərində də həqiqət var, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məhdudiyyətlər məhdudiyyət qoymayıb. Demək ki, yalnız 8 rəkat qılın. 2 rəkat qılıb və deyib ki, nə qədər istəyirsən, qıl. Dua namazını vaxtı gün təxminən bir nizə hündürlüyündə qalxandan sonra zenitdə olanla 15 dəqiqə əvvələ qədərdir. Bu vaxt ərzində dua namazını qıla bilərsən. Bəli, alimlər arasında ixtilaf düşüb ki bir nizə indirliyində günəş qalxdıqdan sonra dərhal qılınan namaz işraq namazı adlanır nəvabi rahimahullah deyir ki bəziləri deyir bu e, işraq namazıdır duha namazının əvvəlində qılınanır bəziləri də deyir ki duha namazıdır işraq vaxtında qılınır. İxtilaf ediblər. Lakin səhiyyə odur ki, bu vaxta qədər gəldiyim gənayətə görə axtardığım bu dəlillərə əsasən işraq deyilən namaz heç bir hədistə varid olmuyor. Varid olan hədisləri də indi oxuyacam zəifdir. Lakin işraq vaxtı qılınan namaz var, bu da duha namazı adlanır. Daha geniş məlumat üçün əvvəla Sad surəsinin 18-ci ayəsinə baxa bilərsiniz Orada Davud aleyhissalamın e, gecə və işraq vaxtı Allahı təsbih etməsi barəsində ayə var bu ayənin təfsirində Tabari ibn kesir Kəsir və s. Təfsir alimləri bu barədə danışır İkincisi, həmən hədis ki İbn-i Abbas radiyallahu anhıma gəlib Ummu soruşur Ki, nədir bu işraq namazı Ummu Həinidə deyir ki duha namazını qıldı elə bu işraq namazıdır əvvəl vaxta qıldı deyə bu işraq namazıdır bu hədis Buxarı Müslində rəvayət olunan həmən Umuhənin hədisinə ziddir çünki Umuhəni həmən hədisdə rəvayət edir ki duha namazını qıldı o işraq namazı deyən ləfzi gəlməyir o ləfsdən gələn hədislər isə deməli Mustadraq, Hakimin Mustadraq əsərində 4-cü cil 59-cu səhifə 6870-cü hədisdir. Lakin hakim buna heç bir hökum verməyir. Demək ki, səhifdir ya zəifdir. Hökum verməyib susub. Baxmayaraq ki, əksər yerdə deyir ki, bu, bu hədislər Buxar və Müslümün şərtinə görədir. Bu da o hədislərdən olsaydı, hakim bu hədisin də hökmünü verərdir. Bu barədə danışmayın. Susub. Hey Səmi Məcmuz Zəvayəd 2-ci zil 238-ci zəif Bu ədci gətirdikdən sonra deyir ki, sənədində Həccəc ibn-i adlı rabi var, i̇bn -i -i, İb -i, İb -i, Ali ibn-i Mədini və s. cərh tədil alimləri bu rabini zəif hesab edir. Bəzzarın ravayətində də Yusuf ibn-i adlı rabi var, bu da zəif rabidir. Həmçinin məcməl da yenə yəni, heyçəminin 7-ci 99-cu seyfədə Ummuhəni'dən ravayət olan hədistə Əbubakir-ül-Huzəli adında rəvi, bu da zəif rəvidir sonra İshak ibn-i Rahaviyənin 1-ci zil 20-ci seyfə 4-ci hədistir bu hədistə də Yezid ibn-i Əbi-Ziyyəd adında rəvi, bu da zəif rəvidir və Moacəm-ül-Kəbirdə 24-cü cil 406-cı seyfədə 986-cı hədis bu hədisin də sənədində həccə cilnin adıyır və yaxud dediyim kimi zəif rabidir Albanidə rahiməkullah İrval-Xalildə yalnız Umuhanidən yalnız duha namazının sabit olduğunu göstərir başqa qeyri namazın xatırlamayın Sonra Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm səfərə çıxdığı zaman səfərdə olduğu zaman zöhr və əsri istər zöhrün vaxtında əvvəl və ya axır, istər də əsrin vaxtında əvvəl və ya axır vaxtlarında qılardı. Yəni heç bir məhdudiyyət yoxdur ki, mütləq Zöhrünən əsri əsrin vaxtında qılmalısan, çünki ələ əsrin vaxtı girməyib. Zöhrün vaxtında qıla bilməzsən. Belə bir məhdudiyyat yoxdur. Zöhrün vaxtı girən andan, əsrin vaxtı çıxana qədər istəlinən vaxt zöhr və əsri birləşdirib qıla bilərsən. Həmsinin məqrib və işə namazını, məqribin vaxtı girən vaxtdan, işənin çıxan vaxtına qədər məqrib və işə namazlarını birləşdirib qıla bilərsən. Bunun üçün də heç bir məhdudiyyat yoxdur. Rasulullah s.a.v. bilirsiniz ki, namazları minin üzərində qılmazdır. Səfərdə deyil, fərz namazlarını minin üzərində qılmazdır. Səfərdə yalnız sünnə namazını minin üzərində qılıb göstərmək üçün ki, minin üzərində yalnız sünnə namazı qılmır. Nafilə namazı qılmır. Amma fərz namazını Bəzi qardaşlar fikirləşir ki, e, avtobusda qılım, qatarda qılım və s. və s. Lakin bilməlidir ki, həgər ikinci namazın, yəni birləşdirdiyi namazlardan ikinci namazın axır vaxtına qədər gedib bazım olan getdiyi məkana çatacaq, gözləməlidir. Gedib axır vaxtında da olsa, birləşdirib o vaxtı ayaq üstə qulsun mini üzərində yox. Məsələn, sürf namazından sonra səfərə çıxır, avtobus avtobus saat 5-də gəlib çatır kəndə. Avtobusda qılmaq olmaz. Hətta bir niqeyim deyir ki, avtobus e, mini müəyyən bir yerdə dayanarsa, orada da dayanan yerdə dayanacaqdır. Düşüb o namazı qılmaq olmaz. Yəni, bəyənilmir. Bilsən ki, Həmən namazın vaxtında sən evə çatacaqsan, evdə rahat qılacaqsan. Əgər bunu bilirsənsə, yarı yolda namazı qılmaq olmaz. İbn-i Qeyyim belə deyir. Deyir ki, gələk gedib məkana çatasan, rahat əslamaz alıb, rahat namazı qılacaq. Bunu da deməyində hikmət var. Sən namaz qılanda fikrin qalacaq ki, mən namaz qılacağım, birdən o mini çıxıb getdi, mən qaldım və s. və s. Vəsuselər və və və gələcək, rahat namazı qılabilməyəcəksin. Buna görə də rahat namazı qılmaq üçün belə etmək lazımdır. Lakin sözsüz ki, sözsüz ki, bilsən ki, ora gedib çatmayacaqsan, minin üzərində də qılmalısan çünki namazı vaxtında qılmaq vacibdir. Gələn dəfə inşallah davam edərik. Vassallukun Allahu nuwbihindik.